رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wa'l-aqibatu ولا muttaqin wal على illa' ala'l-zalimeen على wa'usallimu ala'l-mab'uuthi rahmatan li'l-alameen wa'ala alihi wa sahbihi wa man ihdada bihedihi ila javmi ddin wa ba'd neke neizmierna hvala uzvišenom Allahu gospodaru světova milostivom samilostivom vladaru dana soudnjega donosim salavat na poslanika milosti, na njegovu časnu porodicu, plemenite azhabe, uzorite šehide i na sve one koji u dobru slijede do sudnjega danja. Draga braći i ciljine sestre, eselamu alaikum, u rahmatullahi u obarakjatuhu. Dobrodošli na porodičnu tribinu Subulu Selam, putevi spasa kojeoj večeras iz oblasti hadisa imamo iz djela koje je sastavio rahmetli Mehmed Hamdžić da mu se Allah smiluje esunne es jednu izuzetno sadržajnu predaju i ja molim Allaha da nas pouči korisnom znanjem da se okoristimo od onoga što nam je uzvišeni Allah poslao kao uputu preko svoga poslanika muhameda sallallahu alaihi wasallam i da se okoristimo u praktičnom životu onim što naučimo. Jer korisno je ono znanje koje će nas približiti našem stvoritelju, njegovoj milosti i džennetu, a udaljiti od njegove srđbe i od džehennema. Zato mi je posebno drago kada se naš broj na ovim tribinama elhamdulillah povećava i kada je različita struktura onih koji prate, a najdraženam je kada su kompletne porodice prisutne. Zato ni koji večeras Nisu se uspjeli organizovati, nadam se ako bovda narednog petka, da će povesti svoje porodice da osjetimo blagodat i ljepotu okupljanja na Allahu najdržim mjestima u našim džamijama radi sticanja korisnog znanja, jer je znanje neophodno potrebno da bismo mogli ispravno vjerovati. I znanje je toliko važno i vrijedno da što god više naučimo i što god više širimo svoje vidike, sve smo svjesni kako malo znamo. I kako nam još više treba da se okitimo lijepim i korisnim znanjem da bi nakon toga mogli da aktivno i činimo ono što je hajk. عن أبي ذر رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا أبو ذر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم što on prenosi od uzvišenog Allaha. Dakle, večeras na 20 i 24. mjestu imamo predaju koja je Hadisi Puci. Bilježi je muslim, a Rahmetli Hadžić kaže ova predaja spada u onu grupu Hadisa koja se nazivaju Hadisi Kutsi, i hadisi Rabbani. Hadisi kudsi je onaj hadis u kom poslanik sallallahu alaihi wa sallam pripisuje riječi Allahu jala še'nu a te se Allahove riječi ne nalaze u Kur'anu. Svaki je hadis od Allaha jala še'nu jer Allah veli za poslanika sallallahu alaihi wa sallam وما ينطق عن الهوى ان هو Ila, wahyu on ne govori od sebe, nego je sam njegov govor objavar koja mu se dostavlja. Dakle, misleći od uzvišnog Allaha. Sura An-Najjn, prevo značenja i četvrtog ajeta. Prema tom, hadisi kuci se odlikuju nad ostalim hadisima time što se u njima riječi pripisuju Allahu Dželle Četru. U ovom hadisu Allah uzvišeni kaže i volio bih sada da dobro pratimo sve i jedan detalj koji se spominje u ovoj hadisi O robovi moji ja sam sebi nasilje zabranio a zabranio sam ga i među vama pa nemojte jedan drugom nasilja činiti O moji robovi Svi ste vi zalutali osim onoga koga ja naputim, pa tražite od mene da vas naputim, ja ću vas naputiti. O moj robovi, svi ste vi gladni osim onoga koga ja nahranim, pa od mene tražite da vas nahranim, ja ću vas nahraniti. O moj robovi. Svi ste vi neodjeveni osim onoga koga ja odjenem, pa od mene tražite da vas odjenem jaču vas odjenuti o moji robovi vi danju i noću griješite a ja sam onaj koji sve grijehe prašta pa od mene tražite da vam oprostim ja ću vam oprostiti o moj robovi vi nikada ne možete doći do onoga čime biste meni štetu nanijeli pa da mi je donesete Niti i kad možete doći do onoga što će meni koris, do nije pa da mi je donesete. O moj robovi, kad biste vi i prvi i zadnji, i ljudi i džinni, imali srce najpobožnijeg čovjeka, to ništa ne bi moje imanje povećalo. O moj robovi, kada biste vi i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, imali srce najgore griješnika, to ništa ne bi moje imanje umanjilo. O moj robovi, Kad bi ste vi i prvi i posljednji ljudi i džidni stali na jedno mjesto, pa meni svoje molbe i želje ukutili, te ja udovoljio svačoj molbi i želji, to ne bi umanjilo ono što ja imam, ni onoliko koliko oduzme od mora igla kada se u njega zamoče. O, moji robovi sve stalo od vaših poslova koji su kod mene sačuvani i prebrojani i za koje ću ja vama dati zaslugu. Ko nađe nagradu i dobro neka Bogu zahvali, ako opet kaznu i zlo, neka ne kori nikog osim sam sebe. Ovdje se završava prevod koji je sačinio Rahmetli Mehmed Efendija Hančeš. U kratkom komentaru poslije ovog dijela on kaže Eto to bi bio prijevod ovog uzvišenog hadisa za koje veli Ahmed ibn Hamel da je najuzvišeniji hadis od svih hadisa koje šamlije pričaju. A šam to je područje današnje Sirije i Palestine. U ovom se hadisu pocrtava moć i uzvišenost svevišnjega Allaha. Njegovo je sve. Nikomu ne treba. Njemu koristi, ne donose naši dobri poslovi, a ni naša ružna dijela, ni najmanje mu ne štete, ti mu mogu u uštetu ranijeti. Svi su ljudi njegove sluge i robovi, te prema tome svi i u ovom, i u svakom stanju i slučaju njega trebaju. Zato uvijek treba da samo njega mole i da samo njega traže i samo se njemu obraćaju. Nagradu koju će dobiti ljudi koji su dobro radili, dobit od njegove milosti, a ne zato što su oni svojim dijelima zadužili Boga Đerlešanomu da ih nagradi Kazna pak koju će pretrpjeti ljudi koji su na ovom svijetu zloradili, posljedica je njihovi zlih dijela, jer Bog Đerlešanomu nikom nasilja ni zuma ne čini. Ovdje se završava... Kratki komentar, rahmetli Mehmed Efendije Hanđića. Draga braći cijenjeni seste, vjerujem da smo svi primijetili kako je ova večerašnja predaja koja je istina malo duža nego one koje smo do sada čitali, ali toliko sadržajna i toliko nosi u sebi snažne poruke. Hadisi kuci, dakle govor Allaha Čelešanuhu iskazan riječima poslanika salallahu alaihi ve sellem ali koji nije zapisan u Kur'anu ima od hadisa koje poslanik salallahu alaihi ve sellem izgovara još veći značaj i hadisi kuci se ne može učiti na namazu i nema vrijednost kao što ima kur'anski tekst ali je za nas vrlo bitan da dobro pratimo i zapamtimo šta nam to naš stvoritelj i gospodar koručuje. On doziva robove svoje. Ja, ibadi, inni harramtu zulme ala nevsi, vaja'altuhu bejnekum muharramen felate zalem. O, robovi moji, ja sam sebi zabranio nasilje, zulm. I vama sam ga zabranio, pa nemojte jedni drugima nasilja činiti. Ovaj detalj je vrlo bitno da rašlanimo i zapamtimo. Da je zulm termin koji se koristi u arapskom jeziku za ono što je suprotno od hikme, od mudrosti. Mudrost je staviti, definicija je kao je staviti stvar na njeno mjesto. A vun je kad učinite nešto što ne predstavlja stavljanje stvari na njeno mjesto. Na prvom mjestu, kada Lukman mudri savjetuje sina svog pa kaže... وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُمْ i kad Luqman reče sinu svome savitujićiga يَا بُنَيَّ O sine moi لا تُشْرِك بالله nemoj Allahu nikoga pripisivati kao sudruga إِنَّ الشِرْكَ لَظُمٌ عَظِيمٌ uistinuje شirk pripisivanja Allahu sudruga veliki dhulm veliko nasir Najveći zulm koji čovjek može učiniti prema Allahu uzvišenom koji ga je stvorio, jeste da mu pripiše druga. I to je jedini grijen koji Allah ne obražda. Inna Allahe la jagfiro i ušake bihi. Allah neće oprostiti da mu se sudru pridružuje. Da mu se širk čini. O jagfiru madune zalike li menješao a o prostičem mimo toga kome hoće. Zato je stalno bitno da ovo napominjemo. Da je iskrenost u našem vjerovanju i obožavanje samo jednog Allaha detalj o kojem svakodnevno i u svakom bosu trebamo votirati. Da se ne bismo nedaj Bože prikazivali pred ljudima da komitocinimo Allaha radi, a mi to činimo radi drugih interesa. Ne kora di pozicije radi položaja, radi ovojetske dobiti i koristi. Ono što činimo, trebamo dobro kod sebe preispitati niyet, da sve što radimo radimo iskreno Allahu radi. I najveće nasilje koje čovjek može da kle učiniti jeste da Allahu pripiše sudrugar. Na drugom mjestu čovjek može činiti zlun nepravdu prema ljudima tako što će uzimati od njih ono što mu ne pripada, tako što će postupati prema njima na neprimjeren način i prema samome sebi može nasilje činiti tako što neće izvršavati ono čime se stiče Allahuva milost i blisko pogledajte koliko je taj termin zulm, nasilje, koliko je poprilično sadržajan i koliko je bitno da vodimo računa da ne činimo zulm niti prema Allahu, niti prema drugim ljudima, niti prema samima sebi. Onaj ko svakodnevno nastoji i trudi se da preispita svoje postupke I svakodnevno nastoji da čisti svoj nijed i da pravedno postupa i prema sebi, i prema ljudima, i prema uzvišenom Allahom, on je krenuo dobri putem. Kaže dalje, O robovi moji, svi ste vi na stran puticiji. Zalutali osim onoga koga ja uputim. Pa tražite od mene uputu, ja ću vas uputiti. Naravno da je Allah taj koji upućuje i usmjerava na pravi put. I ono što je bitno da napomenemo kratko, jeste da postoje dvije vrste upute. Hidayetul beyan wal išad i hidayetul teufiqa. Jer kaže uzvišeni Allah poslaniku salallahu alejhi ve sellem: "Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim." Ti učiš na pravi put. Upučljuješ tako što objašnjavaš, tako što prenosiš, tako što približavaš svojim sledbenicima ono što je dobro i ono što predstavlja put sreće i uspjeha i na ovom i na budućem svijetu. Međutim, u drugom Maju, Uzvišeni Allah kaže: Inneke lan tehdi men ahbabda Allah yahdi Ti nećeš uputiti onoga koga ti voliš, nego Allah uputi onoga koga on hoće. A to je ona konačna uputa. Svi se sjećamo i svima nam teško pada što Ebu Talib Ta Amida poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji ga je preminuo od osme godine. Kada je djede Abu Mutalli preselio na Ahiret, brinuo se o njemu, dočekao period njegovog poslanstva, ali nikada nije prihvatio pravniku. Nikada nije izgovorio kelime i šahari. Poslanik Ali Selam je puno volio da Abu tali prihvati Islam. Ali Allah kaže u značenju ajta ti nećeš uputiti onoga koga ti voliš, nego Allah upućuje onoga koga on hoći. Zato je važno da učimo dove jedne zanove. Jer vidite, pa tražite uputu, ja ću vas uputiti. Znači, Allah upućuje, napravi put onoga ko traži uputu, onoga ko traga za uputom, onoga ko moli Allaha da ga uputi. Zato je važno da dođemo u džami, jer ovdje se traga za uputom, ovdje se moli Allaha i za pravi put, i za oprost grijeha, Ovdje se pokajanje iskazuje jer Allah prima pokajanje onome ko se pokaje, oprašta onome ko prostraži traži, na pravi put onoga ko traži uputu. Nama je to dato da mi učinimo taj korak koji je neophodno potreban da bismo išli pravim putem. I nakon toga uzvišeni Allah u ovoj Hanisi Puci kaže... O robovi moji, svi ste vi gladni, osim onoga koga ja nahranim, pa tražite od mene hranu, ja ću vas nahraniti. Svi ste vi goli i neodjeveni, osim onoga koga ja odjenem, pa tražite od mene odjeću, ja ću vas odjeveniti. Subhanallah! Kako nam je uzvišeni Allah pokazao našu ovisnost o njemu. Jer na faka nam dolazi od našeg stvoritelja. Mnogi su sebi nekada umislili da kažu mi sa svojih deset nokata. on hoće kazati da su radili e, sa obje ruke i da su nešto zaradili. Međutim, Allah je taj koji daje i Allah je taj koji uskraćuje. Zato je u ovoj hadisi kuci toliko do izražaja došla doba. Jer doba je i badet, kaže Resul Salallahu alihi wasallam. Kada tražimo od Allaha, kada nešto od njega molimo i najmanju sitnicu koja nam je potrebna na ovom svijetu i najkrupniju stvaru i sve što nam je potrebno i na dunjaluku i kada ga molimo za ahiret, sve je bitno da tražimo od Allaha. Da to bude na prvom mjestu Allahu dragi ako je u tome hajir za moj dunjaluk i ahiret i mi to podari. A ako to nije dobro za moj dunjaluk i ahiret i to od mene odgleda da se potrudimo da u svojim dobama budemo što iskreni i da budemo Allahu zahvalni i na hrani koju jedemo i na odjeći koju nosimo jer čovjek od ovog svijeta istinski ima ono što pojede pa se razgradi ili prođe kroz čovjeka, ono što obuče i podere od odjeće i ono što kao sadako udijemo. Čovjek često govori I to kad dođete kod nekog u posjetu, kaže ovo je moja niva, ovo je moja kuća, ovo je moje auto, ovo je moj, moje i metak. I priča čovjek šta sve ima. A istinski imamo ono što pojedemo, što obučemo i što drugima kao sadako udijeli. Zato je ova veza koju nam ova večerašnja predaja ukazuje da stalno trebamo biti u kontaktu sa uzvišenim Allahom i da od njega molimo da nas obskrbi onim što će za nas biti hajno. Nakon toga uzvišeni kaže, ja i ibadi in nekum tufti unabin lejli vannaha. O robovi moji, vi griješite i noću i dani. A ja opraštam sve grijehe pa tražite oprost. Oprostit ću. Ovo je braće i sestre detal koji nas potiče na razmišljanje i prisjećamo se drugog hadisa u kojem poslanik alejhiselam kaže kullubani adem fatan svi ademovi sinovi to jest svi ljudi misleci na muškarce i na žene sve osobe na ovom svijetu griješe A najbolji griješnici su oni koji se kajpe. Zato je važno da svaki dan pet puta namaz obavimo da pet puta u togu dana u različitim formama pokajanje iskažemo i Allaha zaoprost za mol. Da kažemo, estagfirullah, Allahu, za oprost te molim. Wa etubu ilaihi njemu se kajem. Da na taj način, dragi Allahu, ja ti se kajem za grijehe koje sam namjerno i nenamjerno počinio, za koje znam i za koje ne znam, pa te molim da mi oprostiš. To se može i na našem jeziku kazati u onim periodima između Ezana i Kameta, petkom, što više, jer je petak najodabraniji dan u sedmici, da donosimo salavat na poslanika sallallahu aleyhi ve sellem i da od uzvišenog stvoritelja nakon što obavimo namaz oprost svojih grijeha tražimo jer pet dnevnih namaza džuma do džume ramazan do ramazana brišu ono što je između njim. Znači imamo šansu da nam Allah oprašta grijehe ako budemo čuvali svoj namaz dnevni, ako buduje, budemo čuvali sedmišći, to je džuma, Ramazan kao godišnju priliku e, i naravno hač i umra kao posebne prilike da na najčasnijem, najsvetnijem i najvrednijem mjestu na Dunjaluku e, dođemo, kome Allah to učini, nasijim kao priliku i na faku i da tamo od Allaha oprost molimo. I uzvišeni Allah je taj koji sve grijehe Oprašta. Da imamo taj osjećaj, jedna grupa se naljutila kada ih je, jedan prijatelj prilazi i kaže, gdje ste vi griježnici? I oni su ono odjednom trznuli, čuj, kaže, griježnici. Pa kaže, za poslanika, ali se vam nije rekao, svi su Ademovi sinovi, dakle, svi su ljudi griježnici. A najbolji griježnici su oni koji se kaju. Dakle, da nam to bude malo podstregno, razmišljamo, svi smo mi griježnici. I nema čovjeka, nema dakle ni muškarca, ni žene, a da neće napraviti grije. Žena prema mužu, muž prema ženi, roditelji prema djeci, djeca prema roditeljima, komšija prema komši, rodbina prema rodbini. Ali je ljudski zatražiti i ovim našim medusobnim odnosima halal, da jedni drugima oprostimo nešto što smo pogriješili, a posebno, dakle, prema uzvišenom Allahom. I nakon toga, Pogledajte kako uzvišeni stvoritelj spominje da mu niko od njegovih robova ne može niti štetu nanijeti niti kako korist. Kada bi svi ljudi i džini bili najpobožniji, najbolji, svi kao onaj koji je među njima najbolji, to ne bi uvećalo ono što Allahovu moć Dakle, mi ne utičemo na ono što je kod ni ti kad bi svi ljudi i džinni ostavili vjeru, okrenuli se od pravog puta i postali kao najgori čuj, kao najgora osoba, to opet ne bi nimalo umanjilo Allahovu vlasenu. To je detalj koji nas opominje. Nije Allahu potreba naš namaz. Nije Allahu potreban naš zekat. Nije Allahu potreban naš kurban. To je potrebno nam. Dakle, sve ovo što radimo, men amile saliham fe li nefsim, ko čini dobro dijelo sebi ga u korišćini, o men esaae a onaj ko čini zlo, sebi ga na štetu čini. I ovaj dio, hadisi kuci, uvijek izaziva oduševljenje kada ga pročitam. O, robovi moji, kada bi se svi ljudi, od prvog do posljednjeg, i svi džini od prvog do posljednjeg, sakupili na jednom mjestu i zatražili sve što poželimo, i Allahu dovolio svakome to što je tražio to ne bi umanilo od onoga što je kod Allaha koliko igla umanji od okeana kada se uniža. Zabodi izvad. Koliko može na igli ostati kapi vode? Jedna jer tako ili eventualno dvije. Samo par kapi vode. Mi ljudi imamo u svojim glavama da je nešto vrijedno, da je nešto skupocjeno. Naravno, nama je novac potreban jer se novcem kupuju ili plaćaju određene stvari na dunjavu. Međutim, sve to kod Allaha ne vrijedi nikoliko krilce mušice, sav dunjavu i sve što je na njima. I kad bi svi ljudi od prvog do posljednjeg i džinji od prvog do posljednjeg sakupili se na jednom mjestu i zadražili od Allaha šta poželio i sve što žele Allah im udovoljio i dao, to bi minimalno umanjilo ili u stvari bez... neosjetno, ne bi uopšte se osjetilo u odnosu onoga što se nalazi kod našeg stvoritelja. Zato je ova hadis i puci tako divna. Dan nam ukaže da je ono što je kod Allaha neisrpno. Da mi kad jedni od drugih tražimo, svi smo mi ogrančili. I svi mi imamo svoj domek. Jedini koji može udovoljiti svim molbama. Jedini koji može dati sve što čovjek poželi jeste uzvišeni Allah. I da što više od njega tražimo da u svojim dovama od njega molimo. U komunikaciji ljudskoj. Nakon što smo od Allaha tražili ono što je halal i što je hajer, mi možemo sa ljudima komunicirati, ali ne na način kao što to tražimo u dovama od Allaha. Jer vi znate da ima ljudi koji puno traže od drugog čovjeka da im nešto uradi pomogne. a čovjek je ograničen. Allah je taj koji jedini može udovoljiti svim modbama. Zato čovjek treba da preispita sebe. Zašto neke stvari ne mogu pospići? Da li sam dovoljno iskren sa svojim gospodarom? Treba se kajati, treba za oprost moliti i treba u tome ustrajati sve dok Allah ne da ne. Izlaz i hajrli derma. I ono što na kraju... u ovoj hadisi kuci uzvišeni Allah spominje jeste da će za dobra djela dobiti čovjek nagradu pa ako radi dobra djela neka na tome zahvaljuje Allah uzvišen. ako bude našao mimo toga neka kori samo sebe ovaj dio je završni ove predaje večeras isto tako vrlo interesanti. Uzvišeni Allah voli svojim robovima ono što je hajri. Samo ono što je dobro. I Allah nam je dao pamet, poslao nam je poslanika sallallahu alaihi ve sellem i njemu je dao objavu u Kur'an da bude uputa do sudnjega dana. I poslanik sallallahu alaihi ve sellem ništa nije izostavio od dobra, a da nam na njega nije ukazano. Ništa nije izostavio od loših dijela, a da nas na to nije upozorio. Onaj ko bude slijedio Allahov govor i govor njegova njegov apostanika, salallahu alaihi vezele, i primjenjivao u svome životu i slijedi ono što je najbolje, neka zahvaljuje Allahu koji mu je dao uputu i praktičnu mogućnost da kroz svoja dijela zasluži ono što je hajde. A onaj ko i nakon toga što je spoznao šta je pravi puk, šta je halala, šta je hara, onaj ko i dalje srlja i ne vodi računa o svojim postupcima, kada vidi na kraju da je rezultat loš ne može se pravdati i kazati to je bila moja sudbina i Allah je to tako odredio. Ne. Ono što vas zadesi od dobra to je od Allaha. A ono što vas zadesi od zla to je produkt dijela ruku vaša. Zato smo mi kriji. Jer uzvišeni Allah nikome nepravdu neće činiti. On nam želi dobro I čovjek ako vidi da neki postupak nije završio kako treba, neka zna da je to njegova greška i da treba raditi na sebi da se popravi. Draga braći i cijenine sestre, ljepota Islama je u tome što nam uzvišeni Allah daje jasne upute. Što nam je poslanik za lalahu ve sellem najljepši uzor. Što je život u skladu sa uputama naše lijepe vjere, život ispunjen srećom, radošćom, zadovoljstvom i na ovome, a posebno na budućem svijetu. Ali na ovom putu imamo otvorenog neprijatelja, a to je šeitan Allah ga Imamo naš nefs ili naše strasti. I dok smo na ovom svijetu mi tamamo, Kad smo džami, kad slušamo neka predavanja, savjete, mi stvarno donesemo čvrstvu odluku da ćemo ići dobrim džami. Međutim, kad se malo udaljimo, malo ohladimo, onda, nažalost, i neke neprimjerene postupke činimo. Zato je izuzetno vrijedno i važno da budemo redovni u Zato je bitno da naše porodice budu prisutne na ovakvim predavanjima. Zato je bitno da jedni drugima pomognemo. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum Čovjek je u vjeri svoga prijatelja. Pa neka svako od vas gleda s kim će biti prijatelj. Zakraći vam predjeti jedan interesantan slučaj koji nam ukazuje na to da nikada jedni od drugima ne trebamo brzo i površno donositi sudovi. Da procijenimo nekoga da je dobar ili loš. Čovjek u sebi razbolio sin i u naselju gdje je bolnica ima samo jedan hirurg koji je specijalista za te vrste operacije. Roditelj koji je doveo svoje dijete u bolnicu uz i zabrinut za sudbinu svog djeteta, požuruju osoblje bolnice i oni su naravno, dok je on došao u bolnicu, nazvali doktora i rekli mu da hitno dođe. Doktor je brzo došao, koliko je mogao, i zatekne tog roditelja na hodniku nervoznog i kaže doktore, to nije u redu što ovako postupate, da je vaš sin u pitanju, vi biste sigurno drugačije, kaže, ja bih a doktor smirenu mu odgovara ja bih od Allaha molio da olakša i izliječi moje djete ako bi umrlo, umro vaš sin doktor mu smirenu odgovara ja bih rekao inna lillahi wa inna Allahovi smo i njemu se vraćamo a on opet navadjuje doktore to nije u redu i doktor se presvuče uđe u operacijonu salu izvrši operaciju koja je s Allahom pomoći bila uspješna Nakon toga, nakon operacije, doktor se brzinski preslači i odmah napušta bolest. A ovaj čovjek ponovo, otac tog momka, reaguje, kaže, stid ga i sram bilo, kako je osor i grub, nije čak ni ostao da mi kaže i da mi objasni šta je bilo sa djetetom, kako je operacija izvršena. A sestra, sva uplakana, kaže, Doktoruje. Jučer na Ahiret preselio sin. I on je požurio jer dženaza čeka da on dođe i čekali su dok on ne izvrši operaciju koja je etan slučaj bila. I on je sada utišao da obavi dženazu svom sinu. I čovjek se onda gordo kajao i pokajao i stid ga je bilo zbog postupka koju je učinio prema doktora. On je došao da spasi sa Allahom pomoći, da izvrši operaciju i bude sebe, da njegov sin ostane u životu. Ali svog sina toga dana treba u kabur da spusti i da muđe nazu. Dakle, Zato nikada nemojte brzinski donositi sud o bilo kome koje oko vas. Jedan mladić je rekao, pitaju me kako sam, a ja kažem, alhamdulillah, Oni misle da je sve u redu, a ne znaju da mi i kada nam je dobro i kada nam je teško kažemo, elhamdulillah, hvala Allah. To je razlika između vjernika i onoga ko to mi Imate osobe koje odmah kukaju. Kad god ga pitaš kako si, a nisam dobro. Raspada se i godinama tako priča. Nikada nije dobro i stvarno nećemo nikad ni biti dobro. Jer poslanika, ali i salatu vaselam, upozorava da onaj ko kaže propoje svijet, znajte da je on prvi propoj. Nego uvijek trebamo kazati, alhamdulillah, hvala Allah, pa nam Allah dati da da bude dobro. I večeraš, večerašnja hadisi kuci, ja se nadam da će nam biti podstrek da dobro zapamtimo i shvatimo da smo mi ovisni u Allaha, a da je on potpuno neovisan. Da mi trebamo i hranu, i odjeću, i uputu, i sve što nam je potrebno, a da je jedini koji sve daje uzvišenji Allah. Zato molim Allaha drago da nam ukaže milost svoju, da nam oprosti grijehe naše, da nas uputi na pravi put, da nas pomogne, da svoj ovo svjetski dunjaluški život provedemo na način kako će on biti zadovoljan. Na kraju svake tribine, naravno, mi ostavljamo prostor za pitanja, ako sam možda u nekom dijelu bio nedovoljno jasan, slobodno postavite pitanje, volio bih da, da čujem i da ono što smo evo večera sobrađivali, da ako mogu da e, ponesemo to kao jasnu poruku i da prenesemo svojim ukućanima i ako mogu da, da se i oni uporistimo. Ako nema pitanja, želio bih vas na kraju informisati da ćemo sutra poslije akšam namaza u našoj džamiji u omladinskom klubu imati tribinu Pomozimo djeci siri. Doći će nam gosti zemice i iz drugih mjesta i dijelova naše Bosne i Hercegovine. Vrlo su potresne slike i jutro smo vidjeli šestoro djece koja su umrla u Palestini od noće. To je doista vrlo potresno i zamislite samo u kakvom stanju su roditelji te djece. Vidjeli smo fotografije u izbjehličkim kampovima djece koja su u kartonskim kutijama. unima spavaju jer nemaju kao izbjeglice, adekvatne krevete ili prostor gdje bi morali. Ja bih volio sutra, ako nemamo više nego jednu marku, da tom jednom markom želimo unijeti radost u dječja srca, jer prošle godine, sjećate se, prikupljali smo i hranu i odjeću, da Allah primi u Kabuli svakoga koje je dao učešće, ali su oni koji su organizovali taj konvoj imali problema oko prenošenja transporta svega toga što je ovdje sakupljeno i ove godine se insistira na tome da se prikupi novac da bi se lakše onda u Turskoj nabavilo sve ono što je potrebno i odmah na mjesta i podijelilo i djeci i izbjeglicama u izbjegličkim kampom. Zato vas pozivamo sutra da dođete, da budete ovdje sa nama, dakle, akšan namaza, poslije akšama dojacije imat ćemo to druženje, trivinu, da kroz naše učešće u Hajru zamolimo Allaha da djecu Bosne i Hercegovine, da našu učad nikada ne zadesi takva suhnina. Jer vi znate da su mnogi pomagali u periodu od 92. do 95. Bosne i Hercegovine među tim koji su pomagali bio je i narod Sirije. Nažalost vlada nije, ali narod uistinu jeste. Onoliko koliko su mogli i svojih skromnih mogućnosti puno ljudi koji su iz Sirije koji su bili ovdje na studiju, koji su oženili u Bosni i Hercegovini davali su ne sebišu podršku i pomoć. I naša je obaveza kao muslimana da mi damo onoliko koliko možemo. Dakle da, svojo Marko svojim prilogom, svojom sadakom od Allaha molimo da sačuva islam u Bosni i nas u islamu. Da sačuva našu djecu od zla dušmana koji ne spavaju nego samo miruju i da se mi izborimo da ipak muslimani se međusobno pomažu onome što je hajen, onome što je dobro i da znamo pružiti ruku jednim drugima kada su teška vremena. Ovo je sada prilika i ovo je naša i dužnosti i obaveza da u skladu sa svojim okusnostima pružimo svoju ruku podrške narodu, a posebno djeci Siriji. Molim Allah, Đelešanom, da sačuva naše porodice, da sačuva našu vjeru i sve ono što predstavlja za nas haj na ovih prostorima gdje mi živimo. Da vas Allah obilato nagradi, da vam podari svako dobro za prisusto i boravak na večerašnju. Allah rahman sa'idni ya rahman ishrah sadri quran imla